دې فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي دي ان اولن ناس بالله دې شک ډېر نږدې د خلقو الله دا چې هغه الله ته په مرتبه او درجه کې دې نږدې دی او الله ورسره ميندا منده هغه څوک دی بدهم بالسلام کیا ابتداو کی دد خلق نو په سلام اچول کې یعنی سوچ چې د سلام اچول ابتدا کړه دا الله د ډېر محبوب دی او ډېر نږدې دی ادي وجه نو مسلمانانو لپاره دی چې یو بل سره ملاوشي نو به تر هاغه دی چې د سلام ابتداو کا وکاله دو مسلمانان هرس لري نو یو سلام واچي بل هم نو بیا دواړه یو بل ته جواب ورکړي یا دې دوار یو بل څه کوي جواب دی ور کوي او چې څوک د سلام ابتدا کوي دا د تکبر نپاک دی رواه ابو داود دې حدیث روایت امام ابو داود رحم الله کړي بیسناد جید پسند دی جید سرا ورواه ترمذی یو او د دې حدیث روایت کړي د امام ترمذی رحم الله بهنه وی دي دې اونته وقاله امام ترمذی وی دي حدیث حسن ويدا حديث حسن ده وقت ذکر بعد دا حدیث و يرستم ذکر کرے وش و ان نبی جرییل حجمی رضی اللہ عنہ دادی جرییل حجمی رضی اللہ عنہ روایت تھے قالے فرمائی اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اگلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا فقلت نماویل داسې مې په سلام واښره عليك السلام یا رسول الله پتا دي سلام دې الى الله رسوله فقره الله حبيب رب له فرمای لا تقل عليك السلام دا موه چې عليك السلام د سلام اچول دا طریق نه نا ان عليك السلام تحيه الموتا دا عليك السلام کو تحيا و سلام اچول فمړو باندې په زمانه د جاهلیت کې خورا پیغمبر اسلام کې طریقه دا دار په ژوند او یو شانتي سلام باچی دوام رد د مړو سلام او صلوات او عام د شه سلام علیکم اهل د یاری من المؤمنین والمسلمین اور پرسه اټول د دعا به وې فإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ دَ عَلَيْكَ السَّلَامُ الفاظو سره سلام مشور تحیۃ الموتا داه په جاهلیت کې په مړو د سلام او چور طریقو او <اؤم> السلام کې تمણો ژوندود سلام یو شانت طریقہ ده یعنی السلام لفظ برواندي کې چې السلام علیکم ارواح ابو داوود دې حدیث روایت کړی دی امام ابو داوود رحم الله وقالت وقالا الترمذي امام ترمذي رحم الله وقالا امام ترمذي فرمایلی دی حدیث حسن صحیح هو وقد سبق لفظه بتولي دا حدیث درلمخکی تیر شو بعض السلام باب بیان دا په بیان د آداب و د سلام کې او دا, دا الله حبیب طریقه کوله په دې طریقې و او مت سلام اچو وا را رضی الله عنه داو هره رضی الله عنه نړی واسه رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی یسلم الراكب علی الماشي سلام باچي سور سړې په پیدلونکو بانے یو سړې سور دې په سور لې هر قسمه سور لې او بل پیدل روان دې لو حق داري چيرا سور سړې وب په دتون کې سلام اچ وال ماشي او په خوچ روان نه نه دي سلام واچي لالقاعدي پناسمانه يو سړې ناد ته بل روان نو دا داروان دي سلام واچي والقليل على الكثير او لکسان دي پړي او سلام واچي هم متفقون عليه دي ديوان امام بخاري امام مسلم رحم الله اتفاق دي وفي روايت البخاري په روایت د بخاری شریف کې دا سیم راغلی دی وس صغير یعنی کشر د سلام واجب په مشروعه دی وس صغير او ک او کشر د سلام واجب الکبیر په مشن وا نبی ماما دا بی ماما سدی ابن رضی الله عنه روایت ده قال یې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی ان اول الناس بالله دیر نزلی دخلکون الله من بداهم بالسلام هغه سوق دي چې چا د سلام ابتدا وکړه رواه ابو داوود ریسناد ديږي رواه ترمذی او نبی او ما رضي الله دا حدیث امام ترمیزی دا ابو ما او رضي الله عنه ننکله کله قیل یا رسول الله ده فرمای چې ویل شو یاد الله رسولان رجلان يلتقيان و اي دو سړی دی او بل سره ملاوشي ايوهما يبدا بالسلام کم یوبد سلام افتدا کئی قال اولاہما باللہ تعالی ویکم چل اللہ تا دیر نجدی بھی نا آبد سلام افتدا کئی وقال ترمیزیو امام ترمیزی رحم اللہ ویلی چی حدیثن حسنن دا حدیث سدے دا حدیث وی حسن دے نو پا دی طریقی وانے سلام بسڑے چای او سلام وعداب دا دی آپ دے پا بیان دے دے چی مستحب دی یا عادت السلام یعنی دوباره سلام اچول علا من فاغشا تکرر لقاؤه چې بار بار دغه ملاقات کی علا قرب النزینت بیان دخل لا د چیو سره را دن شو او سلام واچو له ثم بیا بار او دغه زین او ثم دخل فی الحال اے بیا فی الحال را دن شو بیا و سلام اچایل او را بازی ناپوحب بار بار سلامونو تنگی سلام خود الله رحمت تیجی پتا دید الله رحمت تی لپدی بار بار سلام چولو تنگی دل دا سیدی لکا پر احمت خداوندی چه یو سڑے تنگی یو سڑے دکان للاغی بیا بار سکار لوو تو فوری تور بیا را دن نشنو بیا و سلامت چھئی او حال بینهما شجرتن یا حائل سپمند دی دوارو کی یو اونا وه نه او دی غ او بیا میلاوش ل بیاابم پی بل عن چاي ان هو حضرت ابو ته رضی رزی الله وته الان هو ن فی حدیث حدی صلاته پا حدیث ته هو په حیز دغه چا کې کولو لله حی د نه مخکې تیر ش یو صحابی نبی رحمة الله مسجد نبوی کې ناس او غراغه زر زر مزيوکو ورو کوئی پیتمینان نو نکا خاو ما او جلسا او سجده پیتمینان نکولا انه جاا چې دا کا سراغ له فسل مزيوکو ثم جا الى النبي صلى الله عليه وسلم او بیا نبی رحمة الله تراغ فسلم عليه الله به حبيبي سلام واچولو فرد عليه السلام ده الله حبيب سلام ورته واپس کو فقال ورته فرماله ارجع وااپشه فوللی نو موزو که ف نه کلم تصالېته موزړې کې د نظر ضرررمز چېڅوک کوي روکوو کو ما جل س رابرې و م د نه کړې هغه بیا موضوع په مجاافصلله مع لې صل الله عليه ی وصل لما سلامې الله په پېغمبر سلا سره بیا الله بيورته ولار ش موزو کا مز د نې کړې حتی پهله غې ک سله سمررات ویدی صحابی او د الله حبیب ور سره د معاملت لري لیکړو یوه جمعه ته مهمس کول راغه سلام به وچو د الله حبیب لار شموزو کنه لیکړا باړه خلود لري دو بیا راغه په حضور پاک به سلام واچو متفقن علیه و انহু از ابو هرره رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلیږي اذا لقى احدکم اخا کل چې ملاوش یو د تاسو نارور سلام مسلمان رورې دې فلي يسلم عليه والسلام دی واچي فین حالت وینه هما شجرتن کچره حائل شو د دې دواړو کمنس کې اونا او جدارن یا دیوار او حجرن یا یو غټ او سملقه یو بیا سره ملاوشو نو فلي يسلم عليه بیا دې سلام واچي رواه هو داود بار بار سلام اچول دا الله در رحمت دعاګان دی لکه هغه صحابي د نبی رسلام راغلو او دروازه ولوٹه کوله وی سلام دی پتا سو اجازه تا صحابي دروازه سرناستو وی الله پیغمبر پتا دے سلام وی او اجازه ده او پټونته و الله حبيب مه پیرواجولو درمه پیري سلام واچولو نو طريقه شريعت دار چاله دروازه وټه کې ودري پیري اجازه تو غاړو ملاونو شن واپس بزه نو نبي رسول سلام واپس روان شو صحابي عزت دروازه کلاوکا او الله حبيب لمخله شو وی قربان ماستا هرزل سلام اوريده پپټ پټ جواب مینر کول ماويشي دې السلام و نربان دي واچوي نو بار بار سلام در رب العالمین رحمت سے روا هوږی داو باو استحباب السلام اداخه له بیتو باذ په بیان د دې چې مستحب دي سلام چول چې کله سړی خپل کور ته ورګند شي بعض دا داسې چې بار خو سلامه خو خپل کور کې سلام, سلام نه چي نو دا ډېر رلوی دې نقصان خبره را کور کې سلام چول مسنونه طریقہ را او که د چا عادت نی ن خپل عادات د مطابق جوړو په کار دی قال <سؤال> الله تعالی فرماری د الله تععاله چې لې فده د خلتون بته و زما بندگان وورکریم فرمای چوردن نه شي کورنو ته نفصلې مان ف کوم سلام واچوي پ خپلو همجن سوبان دی تهیتته من عند الله دا یوه د طرف ده اللهله مبارکتا طيبه خیر او برکت پکې چولې شوې دی او طيبه پاکیزه ده مگر سلامۃ ال سرہ اوې مبارکتا طيبه وانا انس بن رضی الله عنه روایت ته قال دې فرمایي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي یا بني هي اي بچیا اذا دخلت على اهل کا قالت وردن شيخ الاهل وعيال او بالبشتہ فلم د سلام یون برکتنعللیکه کږي بعد د د سلام د ووج نه براکت به پته الله نجلی والله اهلیبیې کو اوستا پهې ټول خان ده سلام د ووجه الله به براک او خیرونه را ازلی روواو ترمیزیی وقع حدیس حسن صحی با سلامې ع شو باب د بیان د چولو کې په ماشومانو باندې. آنس رضی اللہ عنہو نا روایت تے چیننہو مر را دے تیرشو علا سبیانن پس معشومانو فسلم علیہم نو آنس رضی اللہ عنہو پا دے معشومانو سلامہ چولے وقال اوی فرمائل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلو اللہ حبیب بدا سکار کول متفقن علیہم وی سلامہ چولو کی خویوں شفاقت تے دوڑو دو سر زیر دادی چیدگا دا معشومان لی اندائی وی اسلامی آداب پا کمی طریقی انتا او چې دا لوی بالغان په سلام واچي ندایم پوښ شي نګور په ماشومان لاره کې ناز وي پاکي سلام اچول او دا غي سره شفقت او مینا کول وو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې فلوی چې دا څه وی کول اواسین د ماشومان سره مینا محبت دادو حضور پاک صلی الله علیه وسلم سنت ترې کړل الله حبيب ماشومان واړو واړو به جولای کی کېږي او کله به سفر او jihad نا ناروانو نو دا ماشومان به له مخې له استقبال لوږی نظام سر بے سوک مخک سوارک اللہ سوک بے رسطو پسوارلہی سوارک متفقن علیہ فدیبان امام مخادی و دیمام مسلم رحمه اللہ اتفاق دے بابو سلام الرجل علیہ زوجتی وی باب دفا بیان دا سلام اچولو د سڑی کی پخپلی بی بی والمرعتی او پیوداتی زنانا من محارمی ہی چیز دا محارم ہونے محارم دای لکفور دا لور دا ترور دا والا عجنبییتې او په پردي زرانه ځ زر سلام مچول څنګه واجنبییتې نو پهګمو پردو لا یخفل فیت نه ته هن نه چې د یاریږ نه د فتنې نه پهدي وسلام هن نه به هذا شر او د زرانو سلام مچول په پردو شړو پهد شر چې د فتنې خطرنی دا در تمخ کې تیرو چې پردو ځان نوبانې کو ذورې پاک سلام مچولې دا د هغې مسلمانانو ته د حکم دی چې یو زنانو یا غنی وی او نو جوانی وی نو باغی و سلام لا چي او کړه ربي انتهاو دایدا او د دا سفتلی خطر نشتا نو هغه سلام دیوا واچي ان صالح ابن صاد رضی الله عنه د صالح ابن صاد رضی الله عنه روایت ده صحابو ډېر د لوګیو د تخلی ژوند تیر کړه خداده چې مالی کميو اندجامو کميو د خوراک کمیو خو ایمان د ټول کامل ویکانت سینا امرات منکی یو زنانو وغوډای و, و فیراتین کانت لنا عجوز و یو بډای زنانو نتاغي مبارکی بډای دا کار چا ویل په تو چ سحاب ټول په تکلیف دی و پنارو کې نتاخذو من اصول السلقه اغي براواغستی اغه جړې د چکنډرو د چکنډرو جړې براوا او ته خوږي وی فاتترحو فیل نو دا به یو کټوي کې واچول واتو کر کی رو حبات من شعيره او دې به ورکه سدانې د ورغښونه یې ورغښودانی میرا سمېدا مېدا کې راټی او بیا به دا او او د جمعې پرلبدې دا تیارې کړو فایزا اسل لین الجمعه سهل ابن سعد رضی الله عنه کله چې به د جمعې موځو وو ان او مونږ بعده مجن راو ګرځېدونه نو صلیم علیه مونږ به به غړی سلام واشو او فتقدمه الینا او هغه بعده محتر اڑوان دې کو مونږ به نه خړو دلا ګره ګړی زنا نه به انتها او د صاحبود خدمت د فرایدا سکول په خپلم صحابیا نو پدا سی ګړی چې به انتها ګړی د سلام چول او د هغه صحابه کرام ته دا خدمت کول نو د دې شر... حدیث کې د جواز راغ رواه البخاری او. او قوله تو قرقر هي تطحن غيب د غوربشه وړکی او بیا راغی غی اسیوه په دغ شکندرو په کټوي کې واچولې نو په دی طریقې باغ خوګی شوې وان امهانی د امه هانی فاختہ بنت ابي طالب رضی الله عنه نا روایت ده ا د امه هانی د نبی علیہ السلام د ثرو لو رضی الله عنه خورو او د الله د حبيب قدې سلام او یا رضي الله دې چون دا د الله د حبيب خصوصيت علماوي کلی د ترلور نور د نما مال نور د محارم کې نه ده نو پدې باندې سلام شي نه با سلام شي قال دغه فرمایې اتي تنبيي صلی الله عليه وسلم زراغله ام النبي عليه السلام د يوم الفتح فرض د فتح د مکه وهو يغتسلوا د الله حبيب غسل کولو وفاطمه او فاطمه الزهراء رضي الله عنها تستره بسوبه د الله حبیبی په یو کپڑے جامې سره پټکړ فصلمتو نو وېما سلام واشلو د الله حبیب سلام واغوستو او بیا ورته دی خبره تر کې دی او څه فناهی ور کړو اولی رضی الله عنه یې زه بقتلو د دې ورته قربان مایه او کس نه پناي ورکړي او علي رضی الله عنه یې چې قتلو تھا چې تعال پناي ورکړي الله حبيب هم هم پناي ورکړي اسلام کې داونی چې بادشاہ دې لېډر دې وزير دې د هغه و حقي او د یو هغه ریبل حقي اسلام کې کيا او زنان نه چاله امن ورکو نو باچا وقتم بلاس نشو شوته دي دا مسلم روه تا چې انسان غسل کوي نو حالت غسل کوم ضروري خبر ورته چاېد تا دل اللہ حبیب غسل فرمایلو اور خبر یہ دريو کہ نو بنا بر ضرورت کہ غسل کرے نو پا غسل کی بنا بر ضرورت ضروری ضرور خبرہ کو لشی لکتا اصول باب الغسل مشکات کی ترشد ام المؤمنین فرمائی ما دل اللہ حبیب بیوزه غسل فرمایلو نو منس کے بعد لوید وہ تب پروت ماں تیرا وسید اللہ حبیب بمرا وسی اوضان نو موچولے نو ہی کلا وویری دم ما دل اللہ حبیب لوے شمال لگی پریز نماز غسل ل فار مکافش دام دوران غسل کی بنا ضرورت خبر راغلی دا رواه مسلمن دہی حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحم الله ناسما بنت یزید رضی الله عنها نے روایت ته دا فرمای مر الینا نبی صلی الله علیه وسلم تیرشه او پم نبی علیہ السلام فی نسوته دا حدیث دلمکم تیرشو اومغه ز زنانہ پجومات کی ناصیو فصلیما علينا نو پمغه سلامته له رواه ابو داؤد و ترمذی رحمهم الله و, و, و, و, رحمه و امام ترمذی ویلی دی حدیث حسنہ و هذا لفظ ابي داوود دار ابو داوود شريف الفاضل او لفظ الترمذي دا سويچ رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد تيشر او پجمعات يومن يورز وعسبتهم من النساء قعود او يا جماعت او دنه زنانو ناستوا فالبى يده بالتسليم لو بلازي شارو کا او پخله سلام واچلو دا, دا الله د حبيب خصوصيته پنور پردو زنانو باندې پردې سره سلام ناش صلی الله او تحریم ابتداء الابتداءنا الکافر باب ده تو بیان د دې کی چې حرام دا ابتداء زمون په کافر باندې په سلام کی سمر کافر چې دی غیر مسلمان چې دی نو مسلمانان به با پدای باندې د سلام چولو ابتداء نکي اوه پدای باندې ابتداء د سلام کول حرام دی ګناه کبیره ده کیفیتې رد د عليهلی او ک چرریغی سلام واچولو نه سبب طرقوي د رد کوو په د کافرو ته خو به په سلام ناچئ خوې یو غیر مسلم او کافر په مسلمان سلام واچولو نداغی د واپکولو وسه طرق اسلامی و استحبا به او دا خبره چې مستحب د سلام علی حالله اهلی مجل سن پهغ مجلسوالوبانېفی مجلس هم مسللممونونه وکوفاارو دی پاره مسلمانان ناسوي او کافر ناسوي اے یو خو خالص کافر ناسوي نو سلام به نه چ او کيو دی وایدا چې څنګه مسلمانان ناسوي او څه کافر ناسوي تر دې چې مسله دا تیر دا یو مسلمان ناس او نور کافر ناسوي نو تب سلام واچې نیت بدی مسلمان دی او بیا سلام مشهودي درځتي ته دې دا مسائل در لرته ذکر کړي ان ابي هريره رضي الله تعالى عنه حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فرمایا لا تبدؤوا اليهود ابتداء مکوي تاسو په يهود ولن نسواراو نه پن نسواراو بالسلامه دي سلامه تاسو يهودو نه نسواراو سلام ما چوي زکه هغه کافر دي دی. او دید الله د عذاب نه د سلامتیه مستحق نگی. غ د رحمتې په د نزول مستحق لدي فلا لقیتون او کله چې میلاو احدهم تاسو اهده هم د یو د دوی سرهفی توریق په یولار کې او لاره را او یودی نصرانی سره میلاو شو نوفور رو اله عزیقیې دای مجبوره کوي اغ تنګوالی د دلاره تاه یدې سمک سر دج یو ی ودی او نصراني یو پلاو راځي نو کووشش داو که چې دا لاره په د تنګ شي چون ک دا د الله د الله رسول دشمن ل او د هر وخت په سوچ فکر کې چی دین اسلام او مسلمانانو له تکلیف رسي نو په لارم پ تنګه ک چې د ار وخت باوي ک سرې روچت کو نو و خیر امت نه ررسشي <تصفيق> کافر ک کله سر روچت کو دتا غله بیا دا خو ناپو وهدي چې ددينین سرواسيتن نشته چې یود م خیرخوا او نسوارا م خیرخوادي او امریکا م خیرخواه چې الله او رسول <تصال> چاته دشمن ویللي او ویللی دي چې دا دشمنان دي او شپه او ور تاسو د تکلیف سوچو نه کوي نه چې الله دا حبیب د مبارهې قلی نه نو دا د اغ چابي و قوو د چا دا د مو خیرخوادي د مل خیرخوادي د مسلمانانو خیرخوادي رووا مسلمن. دې حدیث روایت کړې ده امام مسلم رحمه الله وانا سن رضی الله عنه دانش رضی الله عنه روایت دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دی دي اذا سلم علیکم اهل الكتاب او دا حکم د ټولو کافرونو دی کله چې سلام واچي پتاسو اهل کتاب تاسو په بنا چوي خو یې واچولو فقولوا تاسو وایو ورا باز روایاتو کې و کی دیا و راغله دي او بازي کې نه راغله وعليكم یعنی چې قصتا سو مقصد دې اغری پتا سو واپس شي وای کله دې و په سلام کې خيره کوله ده سلام او پځې به و سلام نو هغه مرګ لوي نو عليكم دا معنا نه چې ته دا ته مي خيره مونږ پتا دې واپس او دا یو مسله ده د کافرو خيره د مسلمانانو په مقابله کې نه قبلي او د مسلمانانو قبلی دي دیو جنہ سورم چی غیر مسلمه دی او په مسلمان سلام واچونه دی و علیکم بطار غی د جواب طریق کړه متفقن علیہ دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحم الله ذکر کړي وانو سامر رضی الله عنه نو سامر رضی الله عنه نریوایت ده ان نبی صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ السلام مره علا مجلس فيرشيو او پيو مجلس فيه اخلات من المسلمين والمشركين فاغي کې مسلمانان او مشرکان ګډ وډ ناس عبادت الالوسان اغي عبادت كون کي بوتا وليهود يهود ناس فصلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الله حبيب السلام شول نو ګر مشرکان کافران ګډ وکه یو مسلمانم پکې ناس ته نتنيت دا هو کا او سلام ته واچو متفق عليه باب استحباب السلام اذا قام من المجلس وفارق جلساؤه او جليسه باب دې تو بیان د دې چې مستحب دې سلام اذا قام کل چې پورتش یو سړی د مجلس نه وفارقا جلساؤه او دی جدا شي د خپل او ناس او کسان او جليسه وي ايو ناس مرګره دې ګورل کایو مجلس لراشه نو سلامه چول سنت دې مې چې کله دې نوم سلام چول سنت انا ابي هريره رضي الله عنه دا ابو هريره رضي الله عنه نروایت دهي فرمائي چ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائيلي دي اذا انتهى احدكم الى المجلس کله چرور سيږي او پتا سوکيو مجلس تا نفل يسلم دې دې سلام واچي فاذا اراد کله دې را دولري ينه قومه دو مجلس نه پورت شي نو فل سلام واچي فَلَيْسَ تِلُولَا حق من الْآخِرَةِ وَيْنَ دِدَا رُمْبَنَي یعنی زیاد بے ترد دی رستنینا رواح و ابو داود و تلمیزیو رحمه اللہ وقال حدیث حسن ویلی چرا حدیث حسن بابل استیزان و آدابی باب دے فبیان دی جازت غفتو کی او دی جازت غختو آداب سری غوردار داغ اسلامی جوړو چرورو موږ مسلمانانو پریښې تخپل کور تم ورذن نکېږي نو دا ورذن نکېدو اسلامي آداب سره دي دیو پردي کور تم ورځې نو اسلامي آداب د استیزه نو اجازه سره دي الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې یا يا ايحو آمنو امنو ایمانوالو لا تدخلو بیوت موردن نکی گئی کورونو تا غیر بویوتی کم د دخلو کورونو پردو کورونو لمزی او خپل کور تمزی نو کله بزی حتی تتتانی سو تردی چې تا تو اجازتو غوڑی علم اولی کلی که پا کور کده سڑی تشوال دین دی خور دا او تش بی بی دا نو اجازت غخت المستحب دی او اجازت دا طریقه دا یاخو دروازه او ٹکوا او او که په له وې په ډېره بهتره خبره و چې اجازه ده د لنکه دوښته هو کچاري سره دروازه و ټکې وای او ام دا اجازه فلکور کې بس دا خبره کافی ده یا په کوسه کې تازه کی جوه و کی چکور والو لپتو لګي او کيو سره وې فلکور تزي او تشبيبي د پکې او والده دی دی خاين دی دی محارم دی او دې اجازه نغواړي نو دا مکروه تنزیه دی و تصلی علیه و علی اہل ہاو سلام و ع جوی پاغه اہل یو خ اجازت ته غواړم چې ورشي سلام واچو او ګرکه کور کې سړی سره ورور دی نچون کې ضرور خزاد د اپ محارمو کې نه ده بلکې داغې نه شری پرده ده نو بیا اجازه تختل واجب دی او بلا اجازت ور دن نکید الحرام دی او دی اجازت مقصد سره دانشته ورو لرياترو ماما کرزي او ټول جنانات عالم خل او دري وي او تاي سره خبري کي سلامونه شي دي مقصد داله چې د کوم زرانه او نستا شریف بردا دان وغو اړه خلش او تاسو ضرورت ته نلار پاجي دې دین لري چې نادر غلط استعمال نشي وکاله تعالی فرمایلی دي الله تعالی چلوې دي و اذا بلغ الاطفال کله چوره سیګي دا معصوم منكم الحلم د تاسو نه بلوخته معصوم دې او اجازهت نو غواړي کور ترازي نو چون کې معصوم دې شریعت او مکلف نه طالبان الى الله د الله تر اف نه حقوق ندي وکاله کدی بلوغ تور ته جوړ یا ګوره بالغ نه ده خو بلوغ ته نږدې شو نو د اسلامی آداب د کیف الیستازینو نو دای دی اجازهت غواړي کما استاذن الذین من قبلهم لکه چې اجازهت بغخت او هغه کسانو چې مخکې تذوین نو و انا ابو موسی الشری رضي الله عنه د ابو موسی الشری رضي الله عنه روایت دې فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی الاستیزان سلاسن اجازهت اغه ډری پیری وی سلام بواچه او په کلاره هونتي په نوقه دروازه و ټکه او بیا به مال درادر نکیدو اجازه شت کنه السلام علیکم ا ادخل نوږه انتظار وکي بیا به دوباره اجازه وغاړي او په دریم ځل به وغاړي فئن اوزنا لقا نو کچري اجازه تر توکړې شو نو ښا او کډریو نفس سال دروازه کلاو نشه اجازه ته نشو و الا فرجعه نو بس واپس را شلاو شریعت حکم نه او رب العالمین قرآن شریف کې فرمایلی وې ان قیل لکو مرجعو فرجعو هواذ قالکو کدر لو ویل شل جزاء او دی وخذ ملاقات لسهم دی او تعالی د نظر اسوي اجازه ته نکو نو ویلار شې دابه درته ډیر ورکمګله ساده څوک خلخ خفب شو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما بوي وکاش چیز چا اجازتو اجازه تو غواړم او مال ادا سي وي چهزا او مال ادا قاعده حاصل شي چې الله دا درته ډېر پاکواله وی ویل افر جو له مال کې لري درو زنه مقصد سره ويو ذل ختا اجازه تو ناغيب هوا سرو په جن دي جفلانې زم دل چوارد نه و سوچو کی او دریمدللی اختیارې په خوغی کوی برهاو خوښیننیی واپ شو او داولې اجازت غښو شریت حکم کړی وایي کله انسان په پور کې یا په دکان کې یا په خپل یو خاصځ ک پ دا سې حال ککی چې هغه نه غواړی چې بل دزماه خبر شي د د دا مقصد دی چې د هر چااز دغ سره پټي هر چاز کله انسان په داسې حال کې دی چې د نو غواړی چې دماه د بل خبر شو دنیاوي سه خبره دا دونیڅ خبره ده یا انسان کمزور اے غره دا تاسو مشاهده کړی کله نا صافي سوق درنه نو بچ یا انسان دی دا چې وذوی فروت یابکور کې زنا نه را هغه مثال پتور ټکار کې دا سر سرګندې لاسونه سرګندې دې جازت دا دومره به انتها فواید تي الله حبیب چې کوم خبره کړی هغه پسوره سورہ فایدو باندې مشتمل وی متفق علیه اور ا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحم الله ذکر کړه رسو حدیث کې وایي صالح معاش رضى الله انهُ روایت دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي وای ان ما جعل الاستئذان من اجل البصر وای مو قرار کړه چې دې د اجازه تختن د وجې د نظر نشي نظر غلط استعمال نشي دی وجه نه باید خلک اجازه غواړي کوربه کور کې کی دروازه کیو ګوري نو نداد شریعتنا مخالفت چه دی اجازت مقصد خو نظر غلط استعمال لو دی وجه یو شریف نبی علیہ السلام د دروازه فکر کید الله حبیب صراغه سلای جنوخر کی فکر خسر یو واسه نوید الله حبیب کوشش کور کی استرګه کیولسه کی ور اجازت مقصد خو منجل البصر چې غلط نظر استعمال نشی زکه غلط نظر داد شیطان فزہریلو غشوک یو غشره اعوذ بالله من التورسئ کله دا غلط نظر د وجنه د سړي ایمان او داغه خاتمه په شر شر شي الله حبيب وای ان نظر و شهم مسموم من سهام ابلیس دا غلط نظر د شیطان د زهریلو غشنه او غشره او چا چې الله دې یاري نه دا برېکو نو الله و دې په بدل ایمان او دا عبادت ور نصیب کړي جدید عبادت و ایمان فن باندې مخصوص هي ندی اجازت مقصد د مینجل البصر متفق علیه صلی الله تعالی علیہ ابن ہراش دا حضرت ایبری ابن ربعی ابن ہراش رحمه الله نے روایت سے قال نے فرمای حدثنا رجل من بنی عامر وہ حدیث بیان کڑے دے مات یو سڑی د بنی عامر کبی لینا انه چې وېشک ده چې استاذن علي النبي صلى الله عليه وسلم اجازه غوښته او په نبي عليه الصلاه والسلام باندې الله حبيب او زه کې ناس ته او دې صحابي کې دوی اجازه غوښته وهوته چې اند الله حبيب وقور کېو فقال ندي صحابي اي جو زرا دنا شم فقال رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم علی خادمه تا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبر خادم تاوی اخرج وی اوزا الہا زاد دیکست فعلمہ علیسی زاد ندت دی جازت غختو تعلیم ورکت اوی دی دا اللہ دا حبیب لوی اخلاکو غختو اجازت غختو خودشریت مطابقنو نویم نرٹلو او ملامت امن کو بلکه خادم پیوے لار شاہ دا داتس ما تدن دراتوی اجازهت غواړي خود اجازهت او ديستزان شرعي طریقه ورته معلومه ندان ولا تعليم ورګه فقل له نو ورته وایا چه قلت وایا السلام عليكم اادخل له به سلام وایا چه سلام دي پتا سوم دراتن شم ما ترادن کی دي اجازهت شا فسمع هو الرجل لو دخالدن دراوته نمخې غسړی واورید فقال هو السلام علیکم ادخل وی سلام ده الله دی پتاس هو زرا دنشم د دن را دوی اجازه شتا له النبی صلی الله علیه وسلم فدخل اجازه ورته فرمایلو نبی صلی الله علیه وسلم نو ده را دنشو رواه ابو داوود بیس نا دین صحیح ہے وګوره د اجازه شری طریق دل اڑمے و سلام بیا اجازت واړې السلام علیکم اادخل ت الله سلام دی پتا ما ته ذرا دی اجازت شه وان کل د ابن الحنبل رضی الله عنه د ابن الحنبل ابن الحنبل رضی الله عنه روایت سے قال نے فرمای اتیت النبی صلی الله علیه وسلم ذرا اغلی النبی علیہ الصلات والسلام تا فدخلت علیہ لو زوار د نشم د الله په حبيب ولم اسلم سلام منو اچوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ده الله حبيب صلى الله عليه وسلم ارجع ندیرہ واپس لو دې را واپس کو فقل السلام عليكم ادخلو دې به سلاما بي اجازه مراد لنکې او کله ګورا داسلو دا يو اشخاص داغي درټني سره هغه خبره په ذهن کې کی داسې کیدې کنا او په داسې رټني خف خان من له په کار ذکر خدا الله و ذا الله در رسول حق دې لکه موږ ترسبيني ګری پوره یو نارینه زنانه یو مسلمان اسلامي آداب زدنکي نو خیر د مسلمانای مقصد څه ده الله حبیب واپس او عايچه سلام دی پتا سو زرا دنه ش روا هو بود او د وتر بیزیو وقال حدیث الرسول اگر کنه چا سره دا سيو ریمانی کمزوری سره را و سرخ خپل عزت یو غړي او دا صحابي دورا فخر غني چخول حديث ذکر کړي چې ما داسي خړيو نو د دروازه جهانو سردار را تر داسي معاملو کا او ما ماته آداب دښنا مخه باب بیان ان السنته اذا قيل للمستاذ باب دې په بیان د دې کې چې سنت طریقه دا, دا چې کله وې لېشي للمستاذنی اجازت غفتن کیتا من ان تتسوقي نو این یقول دا چی دے دیووئی چی فلان ان فلانے فیسمی نفسهوخ پل نم دیوالی بی ماہ غنم یعرفو بی چی دے پاگیو پی جن دیشی من اسم ان او کنیتن بازی سرے پل نم مشورنی او دا او کنیم مشورنی کنیم توي چې بازی خلق کل اولاد تزان منصوب کی ابو بکر ابو حنیفہ ابو حسن ابو تراب وکراہت قولی ہی. اودا خبر مکروہ او نارواغا چسو کی اجازت غواڑی دروازه تک ایتورتو سو کی نو قولیہی انا ویزم نو نظیم بان فراغ معرفت نه حاصل ني ونهوی او دغه غنت بعضه داس الفاظ چي غي باندې پتر لګي او باج خلقو خللم خینا نو داسلامي آداب او معاشرې نه خلاف طریقہ دا انس رضی الله عنه نا روایت ده چې حدیث المشهور فلصرا baka hadith se mashawarat ki cha gad laylatul isra walaj Allahul habib da masjid haram na masjid al aqsa ta bootlo aw da masjid al aqsa ne arsh-e mualla ta boot qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam da Allah rasul sallallahu alaihi wasallam farmayali de summa sa'ida bi jibril da aukay jo malar jibril ameen alaihi salam ilas sama' ad duniya asman da duniya ta fastaqtaha جبریل علیہ السلام دا اسمان دا ملائکو تاویج دا روازا کلاو کئی فقیل من هاگا ملائکو ورتویت سوکی قال جبریل ویز جبریل علیہ السلام گرد ملائکو دا آداب دی قیل ورتویل شلو ممعا کدر سر نور سوک دی قال محمد ری محمد رسول الله صلی اللہ علیہ السلام رسول سمہ سوعدہ الاسمائی ثانیہ او بیا چکلت ویم اسمان تا اوختل په تفته نجب سلام د دروازیې د کولاېدو تلبکوو قله منهذا قالله جبر جبې لکیلهمنماګ کاله محممد دما سره محمد رسول الله ص الله عليه عليه صلله مړي وصال سرې وراابعادې وصاع رهنا تر و مسممانه پورې دغ موااملهوه یو قالو في باې كلې سماین ویلیک په په دروازی دا رسمان کې منهه په یقولو متفق علی ہے ندا آداب السلام علیکم دی وا نبی ذر رضی اللہ عنہ نافذر رضی اللہ عنہن روایت ہے صحابہ کرام مینه اور اللہ کے حدیث سرا دا مثال دنیا کے سکھ نش پیش کو دین وجمدارو دینی معاملات کی زموے اور سرمی نے نشہ ہر کوئی دار چاہ خپل کار او خاص کر دین کار کو ډیر بوج دی په دنیا ځان ورکه پاغي رور پریزي پردی خپل پریزي ودین د بار د هيسته تیار وای ابوذر رضی الله ونہی قالا حرستو ليله ثمنه الليالي روتیو می اوش په دښکونه مدینه منوره دی پیدا رسول الله صلی الله علیه و سلم یمشي وحده وې چې موقتن الله رسول صلی الله علیه و سلم یوازه روان دی د سره کې فکر راغی چې دا خطور اشبنا د دروازه جهارو سردار روان دي چې تکلیف ورته ویلا ولش نو دیور په سپتيارکې پټ پټل شو چنہ اللہ حبیب لتکلیفم ملاو نوشی او دے دستو کی دار پا منزلیو فجعلتو امشی نو زشو روشم چوار پسیت لم فیز او و پسوری دستوگمائی کې دستوگمائیش پوا لہ الله حبیب رڑا کے روان نو دے دیوارون پسوری روان فلتا فتاہا لہ اللہ حبیب شاته اکتا فراانی نو زیوکتم فقال من حاغا پیدا سوپ پتو رشپما پسی را روان لے ف ما به قربان ذا بزر ہے قرخط لو یہ خدمت او تو اور دزیہ پارین جتا سو پتو رشفرا وانی سے تکلیف نہ رسی مت تفخون علیہ ام ہانی د ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت تے قال فرمایا اتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زراغلیو نبی علیہ السلام تپ فتح المکی کی وہ یغتسل اللہ حبیب غسل کو لو وفاطمہ تو تسترہ او فاطمت الزهرہ رضی اللہ تعالی عنہ تا اللہ حبیب پردے کے پٹکڑے ہو فقال من حاویی ویلا سوک دیل اللہ حبیبی فقلتو انا امی حانی ماوی قربان زو امی حانی. او دا دیدی دی مقصد دا پار راغلے متفقن علی جعبیر رضی اللہ عنہ روایت تے قالات آتے کن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویزن نبی ریح السلام تراغلے ہو فدقق الباق دروازہ میں اٹھا کولا فقال من هذا واذا سوق دروازه ته كيف قلت نو اماده نم فز اناوي چذب قال لا حبيب رو تو فقال انا انا كان دهو كره ها تن لا حبيب انا نو او ذا خبر بدو غنلا هر بعدي سلف مبارک الیغلی چا اور تا دروازه ته ترجمه کی در لاتی سی نو وسو کی وی انا اور زما پ دوستانو کی انا خودشانو نه کوئی کی خبر نظیم د چانم نی سنت طریقہ دا کزنانہ بلتا زنانہ دروازه ټکای کور ته جنم دیږي او کیو سره بلچا الله دروازه ټکایو ته پوښتنه علماو لیکلي وې دا آداب کو څوبټی دی فون خبره کوي دا آداب دی خپل مخایا متفقن علیه دا حدیث د امام بخاری او امام مسلم رحم الله ذکر کړو مصلی الله تو استحباب قاب دې په بیان د دې چې مستحب دی جواب ورکول هغه پرنجی کول کیدای او سړی پرنجو کا رضا حمید الله تعالی کله چې غد الله احمد و تعالی شویلې وکړه هیت تشمیته او د دې خبره بیان دې چې مکروه دي جواب ورکول لګتا اذا لم يحمد الله تعالی کلا غل الله احمد و اګه اوسړي پرنجو کا هوشي الحمدلله او تا و اورېدل مطلب جواب ورکړي ارحمك الله او کاګه الحمدلله او ني مطلب ورته جواب نه ورکي و بيان آداب التشميت او پدې بیان بيان د آداب او د جواب او د کولو د پرنج وي ولعاظ او پدې کې د پرنج بیان د وتساوي وي او کل انسان غادر مي کوي لکه دا ناراستي د وجنه باسي کوي او خلق له کیثار او باسي تصاوب دته وي عن ابي هريره رضي الله عنه دهره ته ابو هريره رضي الله عنه نن روایت ته چنوي صلى الله عليه وسلم قال فرمایلی دي ان الله يحب العطاس الله بيشک خوي دا پرنجه وداغي وجدا را ددید د کوولو سره د انسان اغه دماغ تازه شي او دا د دید د کی دوسر انسان عبادت لپاره سيچوستو چالاکشي او ناراضيا پکې نه راځي نو العالمین دا په خی و او بد غني الله رب العز التساوخ تاسو له سوای هه کله چې دا غوډاو کی جمعی اگر دا عبادت غنی وای وج صلاح یو خددی وج دای وای د ډیر فراق او د ډیر ناراستی اوځي ډیر فراق شړې کوي ډیر ناراستوی نو هغه ته ثواب راځي او د دې د وجنه په عبادت کې سستی راځي او شیطان په دې خوشحالی کې لکه استراروان دی وای تر هو ته او دا ان الله بد غنی اگر وې د وجنه وای داشه پام نو او الله مشامی یو خبر ذکر کړي او زموږ د ټولو اکثر چې چاله یاد لري په تا چې خلاولي دا کدازه ناراضه یا او انبیا علیه وسلم د هر داسې خوينه پاکوي چې غته ناراضه یا وي فاذا عصى احدكم کله چې پرنجو کې یو پتا سو کې وحمد الله تعالی او د خدای الله حمد وای نو کان حقا علی کل مسلم وی دی حق او لازم و واجب په هر مسلمان سمعه چيغهدا الحمدلله واوري اي يقول له چې د توه يرحمك الله الله دې پتاونه رحم کي وردا سره بازي خنا کوپر ني نفس سوينا او کوم وي نو پټوي د سنن ترې غدا پرنجو دې وکنه چې سمر ناشتي پتي نو واه الحمدلله چې اتولي واوري او ټول په جواب ورک امام مالک رحمۃ اللہ نے وي مسجد نبوی کې درس کولو د حدیث نو کله بچا پرنجو وکنه ناي بچون کي خبرو ناغه و پتی الحمدلله <سؤال> وي طول <سؤال> جمعات کي رحمك الله <سؤال> ګون بجور شو دا آداب دي اسلام چې او دې او کوي نرو لکنا نو یو خو سنتو نه خلاف کو دې مغد جواب او کولو دې دعا مستحق نه وي يرحمک الله سور خبره با سړې پتی نه وي چې او شل کتان ناز او طول دردوي چې يرحمک الله الله دې پتا رحم دې مسلمانانو دعاګانې الله قبلای و اما التساؤب هر چی تساؤب ده یعنی اگر امه ده ف انما هو من الشیطان دا شیطان ده طرف نے. یعنی چون کې دا ډېر خراک وجدا د نار سیا وجدا ودي سرسړې عبادت له سستی کی फायदा تسا اب احدکم کله چی اگر مهو کی یو پتاسوک نو فل يرده مسطوا دا دې رتای سمره چی طاقت وی خلند بند کی لا فکرې دادر کی حبیب مانے دا دې آیات چې الله حبيب باندې بدا شهن راځلو فإِنَّ أَحَدَكُمْ بِشَكَّ يَوَدُّ سَأُنزَاعَ تَصَاحِبَ کله دې دا غرمه کې نو زه هېکم منو شیطان وردن نشیخ شیطان ورپورې خان دي نو دې دې د پکې لات دي کیږي رسو حدیثو کې تراشی چې کله وسړي په خلل لات کې نو هغه غرمه کې شیطان ورتن نشي خلق کې شیطان ورتن کې دې طرف رواه البخاریو دې حدیث روایت الله وان هو دغی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نے فرمایا اذا عطس احدکم کله چرنجو کیو پتاسو کی فل یقل نوذ وی الحمدللہ الحمدللہ دیو گئی او بعد محدثین نے کیو حدیث ذکر کړي وہی کله چھڑے پرنجو کیو د الحمدللہ سردان فازم وہی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال په دبدبدګه غقدر د غقدر د بې ناراضي او د ملاله د ناراضي پرې کوي چل الحمدلله رب العالمین نوې دغه رب العالمین په حفاظت کې ساتي ول یقل اخوه او اودي وي اخوه وغرورت د امرګره دې دوه يرحمک الله دې په تابانه رحمت کې فاذا قال له غيرحمک يقل له وي سايتكي ويصلح بالك سوحان او شان او فقور کی زنان او اشمان اور لبر اور دایو درت و یرحم نتب دوبارہ و ابو اللہ صلی اللہ علیہ ہدایت کی سو دا زرہ حلے رضی اللہ عنہ تاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رسول اللہ صلی اللہ وسلم اور دیدی اذا عطس احدکم کل یپرنجو کیو پتہ جو کہ الحمدللہ او قال الحمدللہ فشمتو نو تاس ولا جواب ور کہ پر رحمک اللہ رفع ال لم یحمد اللہ کد الله حمدی ونوی اپک لاروی چاله وا نورولو فلا تشبته نو دل جواب مور کوي پر رحمک الله سره رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله دا باز یاداب د معاشری زمونږه ټول عوام نارینه ته ټول لا خبره ولله سنجان شه به زل خبره کوله چې زمونږه علما دې پروانه لري د خپل واقعہ ذکر کوله د مدینه نه د مدینه مکرمه ته وی ډرایور په تنځ دې ناس کو او برنج میو کاروسمهونه وی وی ډرایور راځه زر بخروګر جوړول <سؤال> وی ايش کولتا سړی چې جواب درک یې فما hebat را غزر په وی چل <سؤال> الحمدلله وی هغه نفس رانه یا یری دی کې تساهل نظر راغله وګوره دا د معاشریه اماده دي خولي د اسلام عادت و اخلاق دي او د دینه مونږه نه خبرې نو چې کللوی نارینه زناننه خبرې بشولم پته نه داست دا کول پکار دی روزان مسلمان پرنج کئی نور تم تعلیم ورکول پکار دی وانانس رضی اللہ عنہ دانس رضی اللہ عنہ روایت دی قالا عدس رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم آ. وی پرنج کڑی ودو سرود نبی علیہ السلام سر فشمت احدہما نیوت دا اللہ حبیب جواب ورکو ولم یشمت الاخرہ وبلتے دیر حمک اللہ جواب ورنکو فقال الذي فقال الذي يا غث لم يشمته يا غث الا الله حبيب جواب ويرحمك الله ترنو ورغد واتى فلان فشمته فلاني برنجو كن تاس ورثو ويرحمك الله تر جواب وركو واتست فلم تشمتني او ماو ما كن تاس ما جواب رانو فقال هذا حمد الله يا الله حمد وي ما وردو وانك لم الله الله متفق علیه وا نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ابو اسلامی خلیہ آداب دی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہی کہ نبی رہ السلام فرمائے لی نو نبی رہ السلام اذا عطسہ کہ کل وبرنج کولا نو وداعدہ کی خلاص مبارک او صوبه یا جامع علی فیہ پہلے مبارک بانے گورکھ مسکی میں کنا اور برنج کے و حفظا او ددی واز بے خطاکو برباز خلک پدې کې د اواز پروتوکول کوشش کوي سمره چې کوشش کړي ګنې اواز به کته کوي او غد و یاداته ویل چې د اوازه کته کولو او خفض او غد بها سوتو د دوارو د خفض او د غد دوارو یو مانره کته یو پدې باندې اواز د پرې شک دراوي چې خفض لفظ ویل لري او ک غد ویل لري علماو دیکل دې حکمت سره وایي کله دې په لګورې د پرنجي ساراد د پوز او د خلینا بازي سيزونه روزي چې هغه کو غرزيږي نو کجومات کی جماعت غندکي کې کومعاشره او مجلس کې ناز ته نزن وخت نفرت سبب جوش نو په خلل لاس کې دا د پوز او خلینا تر روزي نزا هغه سمبالي بل لبكر کور نشي او د بل د نفرت سبب بجوړ نشي او دا محدثين وکړي کله پرنجي ساراد سړي شکل لاسه بدرون غندشي نو د د اغېره په ټولو کوشش وکړي رواه ابو داود والترمیزیو وقال حدیث حسن صحیح دابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت دی قال فرمائی دے کانا لیهودو او یهودیان یتعاتسون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه دی بپرن یکول الاللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرح او یرجونا دی دا امید ساتلو ان یکول لهم چو وای نبی علیہ السلام دوی تشیرحو يرحموکم الله الله تعالی سبحانه رحم وکي فيقول ان الله حبيب بذيتي يهديكم الله ويصلح بالكم الله تعالی هدايتو کی استاد خدا حال دی درست کی تدم در لوی کہ کافر ناس غیر غير مسلم اناث تے اوپرنجيو کا اول الحمدلله <سؤال> ہوئی نتب اور تيرحموکم الله نو يهديكم الله ويصلح بالكم اور اور علماء دې کې عجیب واقعې ذکر کړې وایي دشمنانو د دین يهود او پازړه دې دای یقینو چې د الله پیغمبر دې دعاګانې قبلې ایمان نه راړو او دینه فارب مجلس کې کین اصل چې مونږ پرنجو کو غوره کوم ته و کلاوي نو دې دې دعا خورت کېږي نه نه ایمان راړو نه بغیر به کومه رحموشي ذورا پورې د الله ز حبيب دعا مقبولیت تسلیمولو او دغه دغه اشاره تدریزه قرآن شریف کې الله وايي يعرفونه كما يعرفون ابناءهم دا الله ز حبیب حقانیت په جندو دشمنان دا تسلیمولا چې دا د لوي شان والره نو دو يهود دوره لوي دشمنان وکو مجلس کې کېناستل دی امید وانه چې مونږ ته الله حبيب درهم دعا وکي درنا الله حبيب وي يهديكم الله ويصلح بالكم رواه ابو داوود و الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ابو سعيد الخدري رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہیں فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دی, دی دی اذا تصاحب كل شيء غرمه کہ احدكم يوطاسوکی. نفل يمسك بيده الافي كي دي يخل لاص بخله لنا فان فا الشيطان ي الشيطان ويوردن لك علماء لکھ علم یاخ حقیقتن شیطان وردن نهکیې ځکه حجزز کې راغلیشیطان د انسانان په دی بدن کې داسې ګرزی لکه داوي نه چې رګونو کې ګې نو سره شیطان دن نهکیې دجلات کې خو نوداغ د دل نهکیلو نه خللا شو یا د دن کې دوونه مراويغلطې وې وردن نه کوی غت خالات غطې ووسې وردن نه کوئ نو ممسلوله طرریګ دا د کوز نبارې او کووس کې او چې کل اګبی کینو په روواه مسلمن د دې حدیث روایت کړلې امام مسلم رحمه الله وصل استحباب المصافحه باب د بیان د استحباب د مصافحه کې چې مسلمان د یو بل سره لاس ملاوي کې عند اللقاء په وخت ملاقات کې د ملاقات په وخت کې مسلمانان تا د یوبل سره الله مستحب دی وبشات وبشاش دی وجھے او دارنګي خلاواله د مخ هي چې د خندا او د خوشالۍ په شکل کې مسلمان سره ملاو شي دا نه چې لاس ملاوې او ټنڈ ورته تر وکړی وی وا تقبیل یدي الرجل الرجل صالح او دا چې مستحب دی او جایز دی خلول د لاسود نیک سړي نیک سڑے دے او دا اغلاس کولے و تقبیل ولده دارنگی خلول دا ولده دا خفل بچی د دا وجی دا شفقتن دا محبتن و معانقت القادم او معانقت او معانقته الغارم او کی من سفرین دا سفر ایو مسلمان سفر نراغلے اللذین نراغلے ور ورسر ملاوکا وکراہیہ تل انحناء او دې باب کې دا وایي چې مکروه سر چټکی چاته وسر نچټه نارینه باندې نارینه او تنه چټایي زنا نه زنا او تنه او دا امر کې خبري مسنونې نه واغ دي کوي دې وجنه باندې ناکو کې د خو پر وته رواج دی, دی باندې خلق علما او استادانو هغه سره چې ملاوي سر چټکی لدا شه شرع نه راو نه ګور دی په لور غورای بازی خلک ناکوها دینی مساله په خلکو ګډوډای نو بیا دا خو چې سره سپلای او پیځار راخليون سر جټه او ناری نه زنانه چې سکار کوي کلاګي ته فارم ټیټي ابرله مخانزه شه نو غورا دغه ځای کې مقصد دې پیځار او سشیر غسل یو دې غیر الله تا ما سیواد الله نه بل چاته د تعظیم پنیت سر جټو دغه ځای کې دا جو کاوي دل دور پلار د لاله ورکتته شي کولی د دغه وختې د د دا سر چې مقصد نهې لا کولوې مقصد دی نو دغه انحنا مخصصودی نه ل کله چې دا سر چې مقصودی مخصوودی او دی ک ستا احترام مراد دی نو دغه نوا دی چې په انسان د سوه سوه کارونو د پااره چېټی ک او سرخ کټکئ او دغه ځای کې سرخ کتهکول مقصد نه عن بل خقط ده قطادا داب الخطاب قطاد دا رحم اللہ روایت تے قال لے فرمائی قلتو لعانسن مانس رضی اللہ تعالی عنہ تا فرمائی لیو اکانت المصافحہ تو فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا مسافحہ ودعا پاسحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قال نعم نیو فرمائیل شعاب صحابہ اکرام جبیو بالسلام علاشل نمسافحہ بے کولا اگر مسافحہ زمون مذہب حنفی کے پدوارو لاسونو قررا او بهتره او یو لاسم کو شک ميلاوي ددام جايز ده مصافحه پدوارو لاسونو مزبي حنفي کې قررا او یو لاسم کو شک ميلاوي نو دجايز ده رواه البخاريو د دې حديث روايت کولره امام بخاري رحم الله وانا ان انس رضي الله عنه انس رضي الله عنه روايت دي فرماي لما جاء اهل ارکل شرغلي و يمن وال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم فرمایلی قد جاءكم اهل اليمن وتاست يمن والال وهم اولو من جاء بالمصافحه واذا اول او چراتلي کړي په مصافحه سره دې دې رال نو مصافحه بری کړه مخته موجوده الله حبيب او دې نقص د اصل څخه شروع شو دا به خلکو لا سره میلاوي رواه ابو داوود بیسنادین صحیحه وانل براره رضی الله عنه د براره رضی الله عنه روایت دې فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ما من مسلمین نشته یو دو مسلمانان یلتقیا نه چې دای دی, دی یو بل سره میلاوي شي فیا تاسو په احانې او بل سره مصافحه وکړي وګوره کوم احکامات چې د ناری او د ښځینو د فارې نوګه د زنانو د شریعت کې اکثر خطاب د نارینه او سره یو حکم د زنانو پورېم او کوم حکم چې نارینه او زنانو پورې خاص وي د داغه خاص واجب یا په شریعت کې ذکر کول شي دای چې کلم مصافحه وکړي الا غفر لهما مگر بخنه کې دیشی د دی دروازه تا د دا دې قبل ان يفترقا محکد جدا کے دو دو دوینا یو بل سلی مسافحاو کا مد مصافحید و جناد دی گناہونا اللہ رب العزت آف کئی رواہو بودعود وانانس الله اللہ تعالیٰ عنہ نانس رضی اللہ عنہو روایت تے قال رئے فرمائی قال رجل فرمائیلو یو سری یا رسول الله اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم الرجل مننا یو وسڑے زموږ نه یالقا اخاف دے دخل رور سره ملاقات کوي او صديقه یاد دخل دوست سره ايان حلیلہ نو آیا سرور ته جھکاو کی او سرور ته چیٹکی قال اللہ حبیب فرمایلا خپل رور او دوست اواس او سر نرټیټه قال اڤا یل وی آیا لازم رونی سیدھے یعنی معانقو کی ویقبلوہ او کل کی دل را قال اللہ دا اللہ حبیبو فرمائل نا دا سیدھے نا کہی اگر اپا حالتونو کې د تقبیل ندار منر آغنی دا قال اپا یا خوزو بیدی ہی وی رونی سی لاد دا ویوسافی ہو او مسافہ ورسرو کی قال نعم نا دا اللہ حبیبو فرمائل چے آو رو احترمیمی یو وقاله حدیثون حسنون علماء کرام لیکلي چې ګوره دې حدیث کې د موانع کې او د خلولونو باندې راغلي دا غي ځوا علماء دا اکثر ذکر کړي وایي کمزې کی چې اوسړه سفر نه نه راغله او فاغي کی مثال په تور سره خطررا نبي او یوبل خلینا دغه موانع کې باندې کړي او ک کله راځلې سفر نه راغله او نور س شریخ طرف آغې کې نشتا نبيہ مثال پتور باني ک بچخ کل کی یاد والدین لاس کل کی نبي یاد تقبیل اجازه تم په باذ روایتو کراغله کله یو شه من ایدیو وجنا چې کله فتنی خطرای نو کده فتنی خطر را نو معانقه نه کوي تقبیل او کلول نه کوي دیو او کله کده فتنی خطر نه دا نور س روایتو کی داوی وان صفان ابن عصال رضی اللہ عنہ صفان ابن عصال رضی اللہ عنہ دا روایت تے قالا دے فرمائی قالا یہودی ویلیو یو یہودی لساہی بیہی خپلی او مرگریتا وی ادھاب بنا الہا هذا نبی وی دچی لارتو دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا فا اتیان دوار رالن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لالہ درسول صلی اللہ علیہ وسلم نا فو د دووارو ودیانو تفوسو کو دبی د سلام نې س بات د غ نه موج زادو سرګو سرګونا فذکرل الح د الله ح ورتهغ نهه ذكر کل او راي هدي ذكر کو لاغ تردي ق پي فقط بالا يده هو وجله د دوواو يودیانو د لاکيلا سنا او خفی مبارکي خولکي وقالا اذ دو يهوديان نو نشهد انک نبیو مونږ گواحي کوي چې الله فيه غمبره ف ایمان ارانو رواه ترمذي وغيره به اسانيدن صحيحته ف صحيح سردو سرا تاور کاثر راغليو د الله د حبيب الله صاحب مبارک او ختي خولکړي وان ابن عمر د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی انهما روایت ده دې فرمایي قصتون یو واقعیا رکالتیه دیکھا کہ وی فدناونا منغرانی دی شو من النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحم السلام فقبلنا يده نموندا غی مبارک لا صدق کل اللہ سبحانه و تعالی و ابو داؤ عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنها روایت قالت فرمایا قادمہ زید بن حارثہ راغلے او زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مدینہ تا او د الله حبيب د الله صلی الله علیه وسلم شی به د الله حبيب وي زم ما په کور کې نو زهیر ابن حارث رضی الله راغ فقر البا نو دروازه ټکوله فقه میده نبی صلی الله علیه وسلم د الله حبيب ورته ډېر او جندې را پاسه دو او یجر صوبه زان پسی جام مبارک را تکله تلوار نو صادره او جام سړي پچ راښکې فعتنقه وقبله ردمه حارث رضی الله عنه د سینے سره اوله او د الله حبيب کولک دغه ک اللہ د حبيب د زید او د دد بچید او سامع ابن زید رضی الله عنهما سره د انتهام مینا او دا غو خاوی د قران کې مو واقعا ذکر کړی او نو میراغه له فعتنقه وقبله دغه د سینې سره وعن ذر رضي الله عنه ابي ذر رضي الله عنه نے روایت سے قالا بے فرمائي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي لا تحقرن من المعروف شيئا سپک مګنه د نیکۍ د کار نه ولو ان تلقى اخاكا اگر کداوی چې ته ملاو شې او خلور سره به وجه هند وليقن فكلاو تن دي سره او ورلحان دي خوشاله خوشاله بدام د نیکو نه رواہ مسلمن وعنبی حریر رضی اللہ تعالی عنہ تابو حریر رضی اللہ روایت قال علی فرمائی قبل النبی صلی الله علیہ وسلم کلکڑے و نبی علیہ السلام حسن بن علی رضی اللہ عنہ فقال اقرع ابن حابس اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ ارتوین لی عشرتا من الولد وی زمای اولس دید بچونہ. لذامن میری ماقبل تمہیں نو محدد او ما لذ کل کڑے د وین یو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله حبیب ور تو فرمائل من لا يرحم لا يرحم چا چ رحمونکو پد برهم نش ایسته پڑھ بچو سر مینا پکار دا خلول پکار دي من لا يرحم لا يرحم وی چا چ رحمونکو چا کی چرهم نی نو پد برهم نکړي متفق عَلَيْهِ وَسَلَّ الله وَتَعْلَىٰ لَا خِرِ خَلَقِهِ مُحَمَّنِ الْعَلِهِ وَا صَحَابِهِ اَجْوَانِهِ سَبَابِ اَبْلْ جِنْرَانَ بَيْنَتَ نایو انشاءاللہ خطر جانو اولین کو زمن دلکان طاحت رہ رہ رہی اسلانی کے ربو تعالی بر شما و بر شما رحم کند محترم و جناب متقبل یاد توحید حضرت کی سر رسال مدینہ مدینہ مکان نمبر 2 اوردی موبائل نمبر 0070989043